Nakhmaduhu wa nustahiduhu wa nustahdih Wa naudh billahi min shurur enfusina wa min sayyat amalina Men yahdihillah falamudhila lah Wa men yudhlil falamha bi'a lan Wa shadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa shadu an muhammadan abduhu wa rasoolu wa barb Wallahi zhurtam darsham Kallimish khalam darim Allahu nasza wa jal i cili nga mundsojt që të agjerojnë këtë ditë të modhë. Lusim Allah unë azze o gjellë që Allah të nga i pranon adhurimin, agjerimin e kësaj ditë. Dukë e unis nga adhiti për nga meri sallallahu alisallem, i cili ka thonë, aji cili nuk i falemdron njërëzit, nuk din dhe të falemdron Allah unë, pra ne i falemderojnë të gjithë vletërit të cilët në nderuan dhe lusim Allah unë azze o gjellë, që Allah u tësh problem ato me të mirat e ti në këtë bot botë dhe botën e Ahiret. Gjithashtu i falënderojmë misafirët të cilët na nderoan dhe u përgjigjen ftesës, duke lutur Allahun Azza wa Jell që çdo hap që kanë kaluar rrugën për të u përgjigjur këtij ftonari Allah Azza wa Jell, dhe në e ti ket pasqru prej mëkateve dhe ti ket largsua në xhennetet e tij. Vënder të ndershëm, gjithashtu si Zewlas tin çete për sendet me Allah. Për çka se elhamdulillah Allahu azze o gjell naka begatu me shumë dhe ne in shalla disa nga ato do tja javëmi fjallën përshëndetse dhe do të kërpojnë falje nga të qerët nga se nuk kena mundësi që ta kalojmë mikrofonin të gjithë si që dinim nga se me adhonë mikrofonin o gjallar nga është belau se së gjautin sikur që me adhonë telefonin grau me gjitha ta ne in shalla Lusim Allah në të Allahu azze ogjel Së parit të jetik naqë Ska dishim se fjala me buk Ash fjala Allah të azze ogjel Par këtë asie Ne kishmi preferu Që ketë me gjithës ketë ne Ta fillojnë me fjalen Allah të azze ogjel Këtë do të me reciton disa vargjet Kërani kerimit Afizi ndërshëm Shefik Sadiku Me origin të maqedoninsë E me prejarë dhe prej vitimës E insha Allah dëti në dëjojnë Me me mendje të disa vajë Gjëtë puna një kerimit Duk e lutë Allahun asë o gjëllë Se gjëtë në dëgjimit të fjalë Vëtë Allahun të në pëshojnë zemrë E uzu billahi Minash shëjtani Radim وَنَعْصِيَتَهُ وَسُوءُ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allahu bima t'a amalu në gëbirë. Allahu e shërbëleft, Allahu me këtë zonë të bukor, dhe me këto vajgje dhe më të bukor. Për Allahu azzë o gjëll, është që i lartëson njërës e dituris, mëte për sesa i lartëson njërës të patitu. Pra në këtë të bimë dhe në këtë vendë, Jemi të atur të që të njëhemi me parimet e dini tonë, të njofmi atë të cilën nuk e dinë, të në atrojët atë të cilën e kemi arru. Dhe gjithashtu, në këtë meqlis, e kemi misafir special, laun ton, adem Ramadon. Për këtë ansi e nërmal, se pas kjojme të laun të zdoqel, do të nëzbukoron, gjithashtu me disa vargje, që për në mërë e allahut për ndëllon të poezi, thon të e mirë, ashe mirë, dhe e keqë, ashe keqë. Pra ki do të në reciton disa vargje të bukëra në veçanti special për misafirin ton që e kemi prandesh, inshallah mendojse, do të japillon me ilahin e Ramazanit në veçanti duhet mipot kushtu hujdes për shkatë se sot e ka dhe një qënë tri këtum dhe ajt do të në kënon për këtë arsi duhet më shtrëngu pë akademi Së e kao për për përstia. Allahu indi mô. Lume et naku E si kur zoti talpan që zdo hëtje tra manzan Mirse e zele namaza bie zonj dosi ma çriyet malivka ma në akşam ma uh -huh. E në vazhdim, ne inshallah dhe ke javëmi të kjallën hafizit ton, edukatorit, në medresën e isa pekut, që të na përshëndet këtë me gjlisë dhe të na këshillon me diçka Allahu Azza wa Gjell e ruajt e hafizit përqallim ashtë hafiz Mërnudin Aliju i këtif shati, Allahu Azza wa Gjell e ndërov dhe ruajt në turnon në dëmër tjallën. Bismillah rrahman rrahim. Alhamdulillahi, wassalatu, wassalamu ala rasulillahi, ala alihi wa sahbihi wa muala. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yakurullahu subhanahu wa ta'ala, ba'l-audu billahi min ash-shaytanu rajeem. Bismillah rrahman rrahim. Al-yom aqmaltu lakum dinukum, wa atmamtu alaykum ni'amadhi, wa raditu lakum ul-islam adinu, sadaqallahu al-azim. Tëmnaru wa nusafriq, të ndërruar hëzëllar, Allahu Gjellëshanuhu u korët razime këtë të vim, i badetet që i bojmë për Zotë, si namazin, agjerimin e gjitha mundet dhe sakrificat tona Zotin a i botë ka vunë. Pa dyshim se njeri u ka një qëllim në këtë jetë, ose nëse lu ka, duhet taket pasu i se duhet taket. Allah qëllë është që që krijojë, vë kullënë shëjhën e ndëhu hë mëkëdaë, të Allah qëllë është që që është e krijojë, është me në të të cakëtuuar, dhe zotë i ka dhije për gjdo në vizitë, të asaj gjë e dhe gjdo të që është krijezë e ti. Frase nuk është krijimi i njeri utë abefë nuk është krimi njeri të pëtëllim. A fa hasiptum anna ma khalëknakum abetan wa anna kum ilajna la turjaun fa ta'ala Allahu mëliku l-haq. Allahu gjallë me shahnuhu në këtë ajetë do të kërkoj falje bre i horëgës se tëmë të ashtëa dhim në me i zjata shumë e vërtejtë për unë do të mundurëm të jemë samurishkundë Në pyetje dhe një përgjigje nga i njëjti person të ndëruar dhëzatullian kuptohet se ajo puna, ajo çështje është me rëndësi, pse se nuk ka kusht të përgjigjet e i përgjigjet pikërisht ai që e bën pyetjen. Në këtë rast bën një pyetje dhe një përgjigje e jap pikërisht Allahu xhallashanu duke thënë A mendon njerëzit se i kanë krijuar pa një qëllim dhe se ata nuk do të kthehen ndonjëherë te ne, çka është pyetja e pjesa e parë, vetëpërgjigja në pjesën e dytë pason duke thonë qala Allahu al-Maliku al-Haqq. Ila të suguar qoft Allahu xhalleshahduhu që do të thotë nuk është ashtu siç mendon njerëzit. Pra, carga e njeriu në këtë jetë është Me një qëllim të caktuar E cili është qëllimi nuk kam nevoj të ezdjati se të gjith edhimi Mirë po Allahu gjëllëshanu ajetin që e filova ku thëtse Eljoh me akmen të lekondinu Wa atmen të alejkum ni ameti i varadi të lekum ul islam edhina Të gjith djetarët islam janë unik Se ki ajet është ajeti i cili ka zbritur i fundit nga shpalja Nga Kur'ani Kerimi Pra më këtë ajet Allahu Gjellën Shalu Rumbullakson Gjellëvatën Gjellëvatën Gjellën Pra më këtë ajet Allahu Gjellën Shalu Përfundon Zbritjen E wahkit Dhe Kur'ani Kerimi Ajet i thot Pra sot Në të dit Al jome Aqmeltu Lekum din Sot Un jube Jube Rumbullakson Fen tuaj Wa atmemtu Aleikum Niameti Të mirën Time Pra islamin Ua bora ju tamam, ua perkuri wa, wa ridi tu lakum al-islam din. Për ju un zgjodha islamin fe, prandaj ju duhet të jeni të kënaqur. Prandaj Kurani të dërruar dhëzë ka shumë sure, 114 sure, të gjithë e dini. Nëse marrim faktikisht çdo sure kemi 114 tema. Po nëse e marrim edhe surën nga mallësia e tërë e ajeteve nga shumë ajeteve si që posëdon, siç janë sura ja El Bakara, Ali Imran, Maida, En-Nisa, që janë sura të mëdha, atëherë dalin edhe shumë e shumë tema që ne ebe faktikisht nuk kemi nevoj të bëjmë muhabete tjera përveç se të mbarim temat tonat të zgjedhim nga Kur'ani dhe nga hadisi për nga mejit sallallahu aleyhi osellem se kemi qëfar të flasim për temi sa egziston Kur'ani nuk duhet ne të ehumbim kohën me fjal tona Pra ndaj unë shpesh herë e potensoj se do të flasë diçka që ndoshta për dikan është përsëritje Mirë pa fjalla e njerëju të që është fjallë njerëzore kuptohat Ndo nëse mund të jetë shumë e mirë, por nëse përsëritet shumë herë të bëngëhet bajate Fjalla Allahu që në shanuhu Sa mëtej për që të përsëritet aqë më e ambël është për besimtarit e vërtet Pra se, kur i përmendi une Temat në Kur'an, suret që janë 314, apo ku e gjithë se sa tema që mund të dalin, nuk e kam që limin për me përmen shifra, po e kam që limin që të vinë në një përfundim që edhe ju të adini se neve si musliman kemi një temë përmë varsish se ka ati shumë muhabete dhe shumë ligjerata pandë dhe përre pa dhe përfund mund të ndalin nga ato, pëseh? Cila është ajo tem që neve na brengosë, neve ku do që që qkojmë në lindje, në perëndim, në, në mëngjes e në mbrambje, duke qëjmë qutë e duke qëjmë në gjumë, neve kemi një tem, kemi një dertë, e aj dertë për neve është islami. Pra se Allahu Gjeleshanu u pikrisht e përfundonë, Kuranin me këto fjalë se thotë unë u arrumbullaksova këtë dit juve islamin dhe për juve islamin zgjoha tem njërsi më të mirë se sa kjo që unë zgjoha për juve ju mësë kërkoni që tërkun wa mën jem të digajrë lë islamidinën fellën ju këbële minhu Allahu gjallëshanu thotë dhe, dhe një rrugë tjetër dikush që e kërkon përvesh islamit ja, ose jashtë a islamit ajo rrugë ati nuk i pranohet Pra se neve jemi në rrugt e Allahut xhallahu, por te nuk kemi tem tjetër, kemi Islamin, hall tjetër nuk kemi, vetëm përse halli i Islamit, jetojmë si musliman, mundohemi që edhe fundit të na vënë si musliman. Dy shembuj do të sjell dhe do ta përfundoj. Allahu xhallahu ve xhallahu, njerëzve o asiel ashtu sikurse u ka atyre ondja çka ti kërkosh Zotin, ta jap Zotin. Zoti ta jap Zoti edhe ta merr të nderuar vëzhgë. Prandaj, duhet të kërkojmë Zotin të mira, po atyre të mira ve duhet t'ja bëjmë hizmetin për të qëndruar deri në fund. Neve ndoshta kërkojmë që të pofundohemi të vdesim për Islam ose të jetojmë për Islam. Si mundemi ne të e kemi temë dhe hall të vetëm Islamin dhe të themi ka të shkojmë Në mëngjes e nëmbramje se duan të gjikojmi me islam Muhammed el-Gazali rahimahullah në një fjalë të vetën të madhe thokë Neve nuk do të mundëmi me gjikuan me islam në rrasë se vazhdojmë me përdojnë fjallën Nuri duan nëhkumu bima emar Allah Po delisa të shëndrojmë atë botër e të thëmi nuri duan nuhke me bima emar Allah Jo të thomi duham të gjikojmë me islam, të marim ne faktikisht gërbaqin në dorë, e të gjikojmë të tjerë, po ku të pahemi ne musliman të vartet, e të themi se unë si musliman, ose në si musliman, duhemi ne të gjikojmë si qëtë islami, e të parakitëm i para tretës islame, edhe të marim dënimin eberituar. Mi bërë një besildar i dëvët që është rrug të Allahu që në shangu Nuk e bije punën një dit të delë para drejtësis e të gjikohet Po me qitat edhe nëse ndoll A i duhet të jet i gachëm të delë e të emer atë dënimit E merituar siq është razi Allahu që në gjelalu Hujen e gjënë në shangu Pra ketë motot duhet të shëndrojnë Jo ne të gjikohemi me islam Jo ne të gjikohemi me islam Atëherë ati është rezultati, ati është Bërë që e ti një Allahu Gjellishanu, tja është mesajin i parë, dhe mesajin i dytë dhe i fundë, është pësë një shpeshen, duëm dhe bënda i shala Zotë Gjellishanu, në i siel të dalim për e kësaj bote, ashtu si kurse është razi Allahu Gjellishanu, për meja bahën faktikisht, për me t'arë fundi, si është razi Allahu Gjellishanu, si që, që mund të shkonë në përmen shumë njërës dhe atë merakë që e ka edhe jeton në për imserët e të ndryshme, atëherë duhet ajë në rënd të parë të jeton, të jeton sa tjet tjallë, të jeton për islam, të jeton me islam e pa dyshim se një njëri që jeton me islam dhe për islam dhe fundi nuk ka dyshim se të të të të të të të tjilë, se për nga meri a.s. në thot në hadisin e vetë, të mutu në kema të ishull, dhe më stazjatim atë e për, vdekja juve do të që vjenë ashtu, siku se e keni pasë në praktikë dhe jetën tuaj. E keni pasën në praktikë, keni jetuar si musliman, keni jetuar Si thyrës në islam kini jetuar, si një luftë të ta në rukë të Allahu Gjelle Shaluhu, mirë po jetën ja kimi kushtuar, tërkenjën tua ja kimi kushtuar, atëherë qëpar pritët fundi, nuk ka se qëpar dryshet të djenë fundi, përveç se qish e ke pasën jetën të ndëruar dhe zërë. Unë me kaqë dua ta përfundoj, se ndoshta jamora kohën e qëmuar kohës të ndëruar, Palënderit për ndelin që mabani hoxha edhe për durimin që patët juve me mëndëgjuar për këto momente. Selama aleykum i përshënda zohar, rahmetullahi o barakjallu. Allah e shpërblerqë avizin ojën e ndëruar i cili nëjda këto këshila të arta dhe lusim a daunas o daun gjellë që këto këshila të zonë ven në zemrët tona dhe të ishëndrojmë gjithashtu në vebër. Allah e bekof të ruj për gjithë dhe të keqe e ne pa unë kohën gjithashtu të të t kaloj mikrofonin serishtadei me pasi çajemi pasi fletarit ka problem pakse e mundoj ne inshallah inai ban halla Allah ti dorgo vendi ai qacem resuli pa firinat firidin ko qënë dhe suni parë, firinatëm, firinitëm, po përdi një jo obesim tërë. Allah pejga më berdër gove, ku pasko e mina e. Por përtyre ti dhe adove, ullun asmin me shumë dhe, shumë. ايجوبي گومبر اشتی خالل الله او ایمردی بارکین یا امام الحنفاء الله پیغمبر در گوه کو پس کو امیران پرپتیه پیذ اللہ Shumë, dhe, shumë në bonë ndërë Por pëjtyre ti dhalove Ullun azmin më shumë ndërë Shumë në bonë ndërë Por ty zotje hapi dhe ti Të latësoj i atërë Në kodrëm turisina Për t'i zotje hap i deti Të lëmësoj e musa Drejt për dhejt Allahut tholi Në kodrëm turisina Allah pejkambe Për për kërëti dalodë, ulu në azmi më shumële, shumële. Zoi gojbin injilin tash pabiti Allah conan colositi te dogni ti Për pëjty e t'i dhalovën Qulun asmin me shumë bleb Shumë nabonë ndër Allah e shumë bleb Së paska më mirë se mu'mon moderator edhe plëto gjallar me qazë Për këtë arsie Elhamdulillah shumë je veke kër qazë dhe për për për për për për për për për për për për për për për për Me gjitha ta më në kujtohet një rast Se ishen një mbret Edhe një ministrat pa ati A i se në në meni E dikur kur vend dëndri I mbretit, mbretit qohet në kam Dhe të e pysh një mbretit dhe i tojmë Zotin mbret, kejt njënën Kërkujnës i qohet në kam Ta kur njën i këtëri i bundi Ta qohet në kam Ta Për shkat se dëndri të shë mbretit Qohet në kam Se mushkëni ti kam dërë E ne im shalë dhe e kënë akton i dhondër që të gjajop i fjarën hoqësë ndëruar të afil dhe amukaj imam i fshatit për denis dhondër më qëtë min për që ke dhondër e kënë e lëpse edhe na e kënë akti i gjisen e kënë aton dhe ti dhondër për e gjë mi rëpër të gjajop i fjarën ku që që që e gjë ne të gjajopmi fjarën hoqësë ndëruar i qëli në kanë ndëru Dhe pa përjetësi çtë ngjem disa këshilla dhe nga këshillat e ti inshallah të përfitojmë tonë. Foto. E auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi rabbil-alamin wal-aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qalim deri për festën Allah është për blef lëzërit të selet këmë organizu këtë iftarë më dështorë. Allah zahajllë, inshallah, e ja kompënzën me të mirët e gjenetit. Amin. Përshëndes hëgjën tonë të ndërruar dhe parase me folë pak po e të regoj një rastë që kam qenë gjastudimeve në gjithë që ka qenë rastin dështë amaj lumë të rimi. Gatë e ishin të gjithë për gjallarët e daluar në gjithë. Edhe ati e dhenë Fjallën një hojës ashtë sikur se dhe hojëa muë mëlla fjallën Dhe kja është të njeriju përfiton kërtërimi djetarë A i hojëa vetëm e murë mikrofonin edhe për i dritohet ati hojës e cilëm ishte majman Sikur se është hojëa e më pranë meje dhe i tha Unë jam katunarë mirë për jam katunarë i edukum Edho në hojën dëruarë të jam katunarë për jam katunarë i edukum Nuk jam marrë shtunë kët vend dhe nuk kum dal më ul kët vend vetëm thëmij përgjithë festës se e kemi obligim fetar mi takua xhallarët të dashur mi taku vëllezërit të cilët nuk perfina mundësimi i takuar shpesë dhe më vjen shumë keq për xhallarët mi të dashur nga Kosova që shumë kanë qenë të thuar në këtë vend mirë paskan pas mundësimi u përgjithë festës për shkak të tash ramazan dhe edheni si çeljas në zonë me punëta veta edhe nuk jam ulë pranë hoqës, vetëm se vë Allah i mi shërbi, mi angatë palomen qërse ka nebojnë, mi afru ujtin edhe bukën, apo mi arregullu edhe mikrofonin, përshka kësa unë jam zanë si ti, që më ka eduku, që më ka mësu, Allah, inshallah, e shpërblen, me të mirat e ti të dënjansë edhe të akheretit, Allah e shpërblen të gjithve, me ka qëpune e përfondaj, Allahu, Allah e shpërblen. Allah e shpërblen. Qofën në deruar dhe losim Allahu nazohel që Allahu të jap bereqet atikuan dhe ta shfitzojnë dhe losim Allahu nazohel që nga mirësi që Allahu azzohel ia ka dhuruat atij dhe të cerve të përfitojmë pra ne normal se konkurrenta dhe mi son de ka në çunin ton të dashur i çwaitor Murat Ahmed për këtë arsye i sol do ja të ja kaloj mikrofonin tek Kje që një ri dhe dhe të ndëgjojë Mishal dhe zonin e bukër të ti. Jëm i mbi lur në keqeli, për shtaudit mës një mëzit. Rëm i mbi lur në keqeli, për shtaudit mës një mëzit. 22 mage lo Allahu i teruj votet davën une votoika Gillo Murati. A ju ka voton? Kredi me Muratin kanë. Ka i thënë ato? Soon. Allahu ndërshëm siç ka thën Peygamberi sallallahu alejhi wasallam sa Jeruzalim ka digzim. Njërë nëzim jemi duke e përjetu e gjizimi dytë inshallah në sofrën e Allah në dërgjërnetin e të i. Avarme e kema dhe imamin e ndëruar, Ali Sadikun, normali këtë i fshati dhe nëjë inshallah dhëtja kalojnë mikrofonin që ta përshëndet këtë me gjlisë Allah e ndëruar që në kanë ndëruar. Bismillah e Rahman e Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alimi, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala Alhi ve sahbihi e gjmejnë. Të ndërshëm Reza Besindar, të ndërshëm Hozalar, të ndërshëm Misafir, më lejonit ju përshëndes me përshëndetjen Islam e Salamu Aleikum, një kohësisht të ju falenderoj të ju këni përgjith të ftesës, një kohësisht të falenderoj edhe ata të cilët në kanë bërë ftesë në këtë meqlisë, Duk e du të vëllamë gjële shamë hu që t'i shpërblem e shpërblimët e tia kurse hoxën e ndërëm i cili e allheqi këtë program isha allazotit e shpërblem me gjële të firdos rinjistë të ndërëm allahë gjële shamë hu ju dhashtë jetë të gjatë të guntur në njën ajetëve koranore edhe hadithëve të pegavellit sëlladava i veselëm Duk e du të vëllamë gjële shamë hu për në fundë Që tjemi ta të jemi nga ata të cilët e pasojm rrugën e Muhamedit Ali selam, rrugën e sahabëve Muhamedit Ali selam, Zoti m'ajmësoft të jetë. Amin. Allahu subhane ve teqbel timomën e ndëruar, i cili na ka ndëru dhe ka bën sahabër me ne bashkërisht, na ka shëtrur ne gzim Allahu azza ve jall na takov në kësaj gëzime. Pra nëse vani dre në iftar prap vijnë. Merazit peshim ne thash kam shumë mot Allah. Jau me mikrofonin. Lëzë të ndërshëm Une të të thamë vetëm ditër fjallë A më fjallë të mija jëdini kam papika Më prejëzë vitë Tëtë Allahum azzë wa jëllë në Korani kërim Iktarabë lë nësi xisabuhum Wahum fi gafletim mo'ridum Ma jetihim min dhikrim Min robbihim muhtetim Illa istemahuhu Wahum yel'adhun Lahjeten qolubuhum Allahum e geta jetë na i të rejtë vërejtën të gjithë dhe thot vërdet për qëtë dit ne afromi të takomi me Allahun as dhe o gjellë kujtën rëmë problem problemi ma i madhë ashtë nga se nga ka kap pa kujdesia nga ka kap ka fleq për ata përpishmi që njëzve me loj loj gjun me loj loj shijë që afrojnë me jitha ta, nuk e gjenë një vërsh në dëjuhës që fjarë të Allah të depërtojnë zemrët e tjere. Adini përse më lezër, pagujdesia dhe gapleti, ashtë problemi ma i më. Gjuna dhe makatës, janë ato që i verbrojnë. I verbrojnë sintë e zemrës dhe i shordhojnë vështë e zemrës pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse njëri vepron një gjuna e bën një mëkat njolloset në zemrën e tij një pikë zezë pastaj bën edhe një prap një pikë zezë ta deri sa të ambështjellin zemrën e ati mëkatet edhe kjo është ran që është përmendur në Kur'anin e Këllah bel ran ala qulubihim ma kanu yaksebun runa zot pra Pasujet e më kahtëve janë të të mërshme Vedëm një adit Të pejamerit Allah Që pejamerit Allah nga të regon Për një pjesë të gjennetit Tila në kjo pjesë Edhe të nga pjesë që gjindet në dunja Me prejarë dhe pre gjennetit Ashguri zi Për në kjabë e ato që shkuj Sejlën, rotolohën për rreth Kjabës në skajt dhe kjabës gjindet një pies e gjennetit që thot përgjameri sallallari sallam a do një me dit për këtë guri prej ka ka prej ardhë prej ardhët e ka prej gjennetit Allah në qëtar forme ka zbrit ki guri me qëpan gjire ka ardhë aj gurin këtë dënja thot përgjameri Allah prej ardhja e këti gurit a prej gurve të gjennetit në gjira e këti gurit ka qenë ma i varë se sa qum shtetë Qka u bo me këtë gurin, që unë zinë dhe u bo kërpë që sot, ne me i thonë njërë dhe guri barë nuk i të koptojnë për qëllin gurë e ke për qëllin. Me gjitha ta, ashtë e mërtu me emrin guri zinë, kush jenë ato që e në zinë në nguri, me prej ardi, pra guri në ngurët, me prej ardi dhe prej qënë netit, unë zinë për çkak më ka të vë dhe qënave, jo ja vë të më kashë. Trashmetohet me një atidhë që të të pejë amiratohet. Mos më konë që këtë guri që më shërikat. Ta kishin përshëndet, se kishin përshëndet këtë guri një njeri së mund dhe vetëm ishë shëru. Kushe në grejt i shërimin prej këti guri. Prej këti guri e në grejt i shërimin, më katët dhe gjunao. Pra vela që do vela nuk zbrit në këtu me. E as një smundje nuk para gjitë. Denisa këtë trasmetohet ima më tërmidhiu që ga një omeri radiallohan huma, thot pe jam e lëlloh, nuk janë ndosh div lazni par Allah, e pas taj janë u rej, dhe të mjoni nga ato e ka bo dhe një gjuna. Pra gjuna, you know, janë që e kanë shkatru ometër, gjuna, you know, janë që i kanë pri zemrat, gjuna, you know, janë ato që bereqetin Allah të kanë grejt prej ometër, pe jam e lëlloh, i thot korejshëve, ja ma shara korejsh, oju korejsh, Kila feti ju ve ju takor Deri kur Deri sa mësët i bani Allah u gjuna Qëka ndod nëse ne i bani gjuna Ja Rasul Allah Fatë për gëmëri sallallari se Ja ma shara korejq Nasa Allahut azze o gjell i bani gjuna Allahun biko kate e ju Ka me ju që Dikem qi ka me ju qëru E fatë për gëmëri Allahun nishtak E qëroj Ketë shtak e heki le vorë Tha transmitu si haditit për nga më ditë Allah, thas dritë keshko upi. Kush i qeroj arabët? Kush në qeroj neve? Në qeroj në djunat tonë që Allah mbi koka tonë në i pru ato që në qeroj. I qeroj koresh, i qeroj në musliman për tërri sa musliman djindet më kafe të të tjere. Qena rrug dalja, qena shpatimi jonë. Shpatimi jonë, ash më shirë Allahë. Allahu Azzogel ka kriju shumë sende me fjallën bëhu, ashë bëhu. Për posë disa sendeve, Allahu Azzogel i ka kriju me dur të ti, për shkak mderit, apo për shkak vleras që kanë të Allahu Azzogel. Nëndërstan, Allahu Ademin e krijoj me dur, havër, me fjallën bëhu, u bëhu. Allahu e krijoj me dur të ti gjennet o adëm, dhe në banimin e pejna merit Allaho, Balorëve, gjennetin më të mirë, gjennet o haqënë si që ka orë në haditet për nga mirë të Allah. Dhe Allah të vratin, e shkrujtë Allah të vratin një azbiti musajtë dhe thot për nga mirë të Allah, dhe Allah as dhe o gjennë e ka shkrujt një shkres. Kjo shkres gjindet në bi arshin Allah, në këtë shkres shkruat në ta thua, që sot e kësaj dit e që ndron në bi arshin Allah, Dhe në ta shkruat Inna rahmeti seba katë gadabi Rahmeti im jaka te i kalu i dhrimit tim Për këtë nërsi Allahu thot në Korani Kerim Allahu yuridu ejetu bë aliku Allahu po don juve me ju far Allahu don juve me ju pasru Kush është aji cili muajn, E boni muajnë E shenjën të Ramazanit Që tha për nga mere Allah Kore mund një dhejtë E shkundi Dherisa nuk i metën asni fletë në ta Dhe fa për jam e lëllau Pra Ramazani njeri unë e shkun prej më katëve Sikur që e shkunëm këtë degë Dhe nuk i metë atë një jetë në ta Kusë është a i qëli javak e të vlerë Javak e të mundësi Ramazani A nuk është a i qëli donë të pastrojë ti Kusë është a i qëli hapë i dirë të gjennemi A nuk është a i qëli dëshiron të pastrojë Kusë është a i qëli prangosi shejtan Kështë është ajë që luqë qe në gjërusit e boni të pranumë është Allahu Azze o Gjellë që ka dëshirë që ne të pastrojemi dhe të bojemi banor të gjënetit Pra vlejtër të ndërshëm Muaj Ramazanit është muaj pasrimit Muaj faljes Muaj përvisimit Muaj pajtimit me Allahun Azze o Gjellë Nga se Allahu fatë në Koran i Kerim Fe kullen akad nabit dhe mbi Gjdo popullë Ne kena dënu për shkak mëkatën dhe gjunave të të tjerë. Për këta si Allah, këtë Ramazan, këtë mëshirë, këtë të mira, ne e ve ne ka prub që, ne ta pastrojmë vetën tërë. Pra ne jemi të nevojshëm për Ramazanin, ma shumë se sa Ramazani për nërë. Për Allah ufarës ka nevoj për ibadetin tonë, ja ju e nësë, antëmë el fukarahu ilë Allah, wallahu hua el gani ulhamid. O ju njerë, ju jeni të varëfër, të nevojshëm p Allah është i pasur dhe i falemdruar. Lusim Allah është i pasur që Allah këtë Ramazan të ban ujnë e pastrimit, mojnë e pajtimit, mojnë e faljes dhe Allah është i pasur dhe i falemdruar. Mirë po pasë e për të përfundu, të të galojmë mikrofonin të apizi jonë, indëruar lokman arivin që të përfundon këtë meqlis gjithashtun me fjallë e Allah është i pasur dhe i falemdruar. A'udhu billahi min al shaytani rajeem Bismillah rachman rachim Qul huwa Allah ahad Allah ushamad Lam yalidh wa lam yunad Wa lam yakun lahu kufan a hadit Allah shulaj Kis naiboni hat me vesh nje treta e Koranit vesh nje treta e Koranit kerimit pra do të kalojmë para demit atë shfrytëzojmë edhe një laj përfund a ban Embuladere de uvet mo Po nuaj koha kalon ti s'pobendojsh se i ëndër zoti kush është kafta Se jena zoti kushë shtata ai është kaftar, i ut është buja asnjë rsië jo nuk jetam i dashur zemën veçë normale smëmë ka fillim dhe ka mbarim. Për këtë arsye ne faleminderit për të cilët na kanë dhërua, dhunës madhëna zonë që meçmirat e tij kishë probleme gjithashtu, me safirin e nderuar Allahu i shpëtoi për mundin. Selam alejkum ورحمة الله وبركاته.